Western. Yeah. You want Western? This is Western. <laughs> senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número Mariona, la niña bonita, el número 15 del Tapesport de l'era independentista... Perdó, retallada, periódica del qui paga descansa, però qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que... que... ...que la pilota els agrada més a la ulla! Això ho diem perquè les coses no passen en va... ...en el fons, del fons, del fons... però del més fons, del mar... ...Matarile, rilerile, matarile, rileron... ...Tximpon té una lògica... ...benvolguts i estimats humans... ...estem arribant al final... Si estem escoltant aquest missatge és perquè hem sobreviscut a la fi del món. Que els maies preveien ja fa uns quants anyets, segons l'organització, i uns quants anyets menys, segons els azteques. De totes maneres, no podem aixecar els braços, no podem cantar victòria. Potser vam comptar malament! Avui, dissabte 22 de desembre de 2012, són les 12:54 minuts amb una temperatura de 7.6 graus centígrads, amb una humitat del 83% i una pressió atmosfèrica de 1023.9 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proneig, emissora municipal. Avui, bon Nadal i feliç any nou pel 73 de la vostra FM. Això ho diem perquè, si vam contar malament, deu ser perquè les matemàtiques no són exactes. O potser, tan sols, són exactes en un laboratori. I és que si anem mica a mica, poquet a poquet, és millor anar sumant que multiplicant. I és que, no sé a vostès, però a mi, la primera vegada que em varen dir que 1 per 1 era menys que 1 més 1... Si m'haguessin tallat les venes, no m'hagués sortit ni una gota de sang. Arribat a aquest punt? Senyores, senyors, bon dia, vaig començar a desconfiar de les matemàtiques. <ríe> Això ho diem. Per què ho podem dir? Perquè de moment el gran cataclsisme closc, cataclisc classcls, Tornem-hi. Això ho podem dir. Per què ho podem dir? Perquè de moment el gran cataclisme còsmic sembla que està esperant que fem la feina a nosaltres, perquè com tot això segueixi per aquest camí, ja ens matarem nosaltres mateixos. I mirant-ho d'aquesta manera, no estaria malament, oi? Morir per l'univers, que no morir per la Terra. No sé, sembla que fa més petxoca. Puges al cel, o no? També pot ser que baixis a l'infern, o, senzillament, que no et moguis d'aquí. Al purgatori, mai millor dit! Ah, S'ha escapat d'un... Hainos que era jo un gall d'india, eh? un gall d'indi. Això ho diem perquè sempre arribarem arribaríem,, perdó, a la línia de meta amb uns quants galons, morir per salvar l'univers. Doncs jo penso, imagino Romiu que crec que el que és millor és morir junts amb l'univers. És més. Què cony confutaria l'univers sense la comunitat dels humans, sense les patates, les carxofes, les botifarres, i ara, que a sobre estem vivint un històric pacte... ...entre Esquerra Republicana i Siu... ...que no es mogui ningú! Sí. Això ho dic, perquè el dissabte passat... ...amb un sopar organitzat per Ràdio Porreig... ...vam recollir un premi! Sí, sí, heu sentit bé, el Tapesports, aquest programa... ...va recollir el seu primer premi... I no un premi qualsevol. Jo diria que és el millor que pot atorgar aquesta emisora. Un genescà d'or. Sempre és maco recollir un premi. A tot l'equip li va fer molta il·lusió, però jo els hi diré que no es pensin que la feina ja està feta. No podem abaixar els braços. No hem arribat al final. Més aviat, això tot just acaba de començar. <laughs> I això ho diem perquè sí que estem arribant al final, si més no al final d'any. <ríe> I anant bé aquest programa no tornarà a sortir per antena fins l'any que ve. Ja ho sé, ja ho sé, sembla molt, però no ens n'adonarem que tornarem a estar aquí. Això sí, aquesta nau seguirà sobrevolant al Berguedà i seguirà posant cançonetes com la que avui posarem per tancar l'any i començar l'altre perquè fins al 12 de gener estarem treballant en la feixuga tasca del Nadal, menjar galets amb carn d'olla, canelons, espatlles de cabrit, gall, dindi, peixet, torrons, neules, mantecados i polverones de l'estepa. Vaja, el que seria començar a treballar ja per l'Operació Biquini 2013! <ríe> I això ho diem perquè la cançoneta d'avui és en català. I per acomiadar el 2012 hem volgut que hi haguessin diversos grups. Com poden ser sopa de cabra, sau, els pets, els nostres brams i l'axe amb busto. I que porta per títol quan somrius. Salutacions cordials! Ara que... Les fulles ballen danses al rococó Ara cols corres estand festes Aguica la freu tan rocós Ara cosó sols parlar per saber que estàs al meu costat I És nada el meu cor quan somrius content de veure'm quan la nit es fa més freda quan t'abraces el meu cos i les grups de colors m'il·lumiran ni ti dia, les seences amb el somriure, quan em parles amb balcó. Xeques. és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú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 L'informa trucant a Tecnocolor al telèfon 938 676. A Porreig, Eurorepar, multimarca, tallers Manel Serra. El seu servei per al manteniment i reparació dels seus vehicles. Confiï la salut del seu cotxe amb un servei de reparació ràpid i de qualitat. Amb els millors professionals i els utilitzatges més adequats per a cada vehicle. Un dels serveis més amplis i millor distribuïts per a tot Europa. <mín> Estem especialitzats en vehicles Citroën. <mín> per al manteniment i l'atenció que vostès mereix, la més avançada tecnologia i un conjunt de serveis que fan la vida més fàcil. <mín> de <Lles> Manel Serraus. <mín> Ens trobareu al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8. Posa salut al teu Nadal. Fruiteria Porreig, sempre amb tu Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal La primera emissora del Berguedà This 45 is breaking into the charts It could be number one Bé, bé, bé. si sí, la setmana passada tenim un parell d'entrevistes amb un parell de nassos, aquesta setmana no tenim un parell d'entrevistes amb un parell de nassos, em sap greu, però sí que tenim una entrevista, això que teníem planejat de dues, eh? però una se'ns ha estroncat al final, avui, avui, res, a última hora, eh? la que sí que tenim és la que parlarem, també d'un parell de nassos, eh? una entrevista, com deia, però també d'un parell de nassos, i parlarem del bàsquetberga, i parlarem amb el seu president, el senyor Pau Bessa. Pau Bessa, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, em uh, sembla que al final del 2012 han anat força bé esportivament parlant pel bàsquet, no? Ha anat molt bé, la veritat que esportivament ha anat molt bé. Les previsions no eren les que estem fent, vull dir els reptes són molt importants els que estem fent amb la categoria que estem. Ara, sí, i ara ara, ara aquesta, aquesta, aquesta setmana descansem, no, el bàsquet? Sí, aquesta setmana hi ha fins passar reis s'ha de reposar per carregar piles de cara a l'any la, 2013 i a veure si continuem amb la mateixa dinàmica que ja hem acabat aquest 2012, que la veritat ha sigut molt bona tant per l'equip com que tots els altres equips de l'entitat. Tot i que precisament l'equip que tenim aquesta setmana és un set, eh? Ai, perdó, el, el començament oh. d'any, eh? Sí, per començar, sí. per si començar amb bon peu, és un bon rival per això també, eh? Ojo. Sí, aló, aló, comencem l'any amb el Palo Sardanyola, que hi hem estat empatat amb nosaltres, és dir, la, la clafetió actual del bàsquet és dir, a part, de, estem empatats amb el segon, tercer, quart i cinquè, i un d'aquestes és l'Holòpala-Sardonyola, que serà el primer partit del mes de gener. Exacte, és que, cas eh, és que portem 9 victòries i 4 arrotes, com tots aquests que has dit. El CSI on té, això? Mare? El CSI on té, això? El CSI de Barcelona. És Barcelona. Sí, CSI de Barcelona. Ah, 9-4. Sí, sí. Vull que... Jo penso que ningú pensava la temporada que estem fent. Perquè, aviam, quan vam començat a parlar al començament de la, de, de la temporada... Sí. sí. Quan vam començar a parlar, bueno, vèiem que, que l'any passat ens vam aguantar justet. Sí, sí, sí que hem tingut passat? un parell d'incorporacions. O sigui, aquestes un parell d'incorporacions que hem tingut han afavorit a l'equip o hi ha una altra història. O es comença no, no. bé i pues, quan es comença bé això ja jo penso que és la dinàmica, si fem lo el que és els jugadors de l'any passat com els jugadors de grans, jo personalment penso que com a jugadors... teria més jugadors l'any passat, però com a equip estem treballant més bé com equip aquest any que l'altre, i això és la diferència, la diferència és la, la dinàmica i que ara estem, som un equip de bàsquet, i abans penso que no venem acabat d'arribar a ser un equip, però s'ho ven de d'anar a promoció per no baixa de categoria, i en canvi aquest any estem lluitant a la part de dalt, que sí, la, la promoció al revés la... Exacte, el bàsquet és està a dalt. I a més, si fem a, a part del primer, que és el Ramon Llull, després anem nosaltres ja empatats amb tres equips més. El Ramon Llull ja se'n va una mica, eh? Dos partits, no? Dos partits, n'ha guanyat, guanyat dos més. Sí, dos més, però bueno, quan vingui a casa perdrà, n'hi anem a uns. Fa pocs punts, eh, Beic? Sí, doncs, la, la, la, nostra, bueno, la, nostra, la nostra equipa es, es basa molt en el tema de la defensa, eh? El que és la defensa, l'entrenador en aquest cas el treballa molt... I som una, no, som, no tenim un equip molt anotadosades, però tenim un equip molt defensiu. I rar, que no són molts resultats. Ara que has parlat de l'entrenador, eh, sí. és el mateix d'any passat, oi? No, m'han canviat. M'ha agafat un noi de la casa, el Moisés, sí. que és el més... és bueno, que hi fa anys que estava aquí al bàsquet Berga, i aquest any li dir a veure si ens volia agafar el primer equip de, del bàsquet i es va agafar el repte. I ja t'he dit que quan hem parlar li vam dir l'objectiu, mira, és fer bon bàsquet aquí a Berga, i si es pot, i si es pot mantenir la gaudia i a dia d'avui és totalment al revés, vull dir que estem a la part de dalt, que no tenim, no tenim cap aspiració de pujar, eh? també, també, bueno, però si la dinàmica es dona, en parlaríem, però l'objectiu principal del bàsquet verga, d'un moment, és, és mantenir la categoria. passar nos bé, jugar bé i fer un bon paper. Ah, és sí, a mantenir la categoria per aquí, coita, tot és somiar aquesta vida que diuen. Perquè ell, el Moisés, ja feia sí. d'altres tasques abans, era jo futbolí, ai, jugador de bàsquet o... No, havia sigut, bueno, des de, des de petit, ha sigut jugador de bàsquetberga, ah, sí. i després havia portat altres equips de l'entitat, i havia portat el, el Junior Somení, durant molts anys, després va estar un any d'impats i aquest any va agafar el primer equip. Mhm. Uh -huh. I el, el, el bàsquet Berga fa algunes cosetes aquest hivern? F amb aquest paro farà alguna cosa o no? No, la, la, la veritat és que reposem. Baixem amb un torreix que fan aquí porreix el dia 29. Ah, veus? Així m'agrada, home. Sí, sí, el 29, amb el Premi que també de comentar-vos que, que teníem set equips fins ara i aquest, ara, ara passat festes en dos 2 més. Passarem a tindre nou equips a l'entitat. Exacte, perquè això dels, dels quants equips? Nou, nou equips. Sí, ara, ara dir, comencem el 2013 amb 9 equips, més l'escola de bàsquet. Sí. Teníem set i de l'escola de bàsquet han pogut dos equips, un Premi Infantil Sol de Nenes uh -huh. i el Premi Mini de, de, dels més petits de l'escola, que són els que vindran a jugar aquí un Torritx... Suposo que fer un triangular aquí a Torritx, no estic entès, el 28 29. Ara exactament no me'n recordo. Molt bé. Um, doncs això, ara, on estàs ficat ara, Josep? Ai, però, Pau. Oh, estic al camp de futbol d'Alberga. Camp de futbol d'Alberga, què? Sí, el, petit, fill... estic... el meu fill petit jugava amb l'escola de Sant Joan de Futbol. I com a pare em toca veure el futbol. Jo que el món del basque m'ha sortit un nen futboler, però bueno, què hi farem? <laughs> això jo passa dic... molt, eh? Sí, no, jo sempre dic, a veure, el que, els que juguen són els nens. I és que han de el que volen fer, no passa els pares. És que el, que el que és difícil és trobar un nen que vulgui jugar, perquè el Kiko, l'entrenador de l'embol d'aquí Berga, també sí, es sí. igual, que un nen també va seguir amb el nen, que li gaire el sí, futbol. Sí, no, o, o, o. I també es queixa molt que falta gent al futbol del sí, basque de no, l'embol. El, el Messi t'hi molt, que diuen. Però exacte, exacte, sí, sí, no, no. molt. I Ibarriu sí. què? Uh, li agrada, no? Sí, li no agrada. No, no, m'ha sortit futbolero i cap problema. Jo, vull dir, a mi l'esport tot. Jo, el principal és que faci un esport, sigui sí, un o l'altre. M'agrada aquesta... més del bàsquet, però a veure què hi farem. Quin, resu... quin, quin resultat està fent, ara? Ara estan perdent 1 a 5 contra l'Avià. 1 5 contra l'Avià. Sí, sí, el Pep de l'Avià, 1 a 5 en aquest moment. Bueno, lo, lo principal a aquestes dades és participar, passar nos bé i estar amb els amics. Molt bé, Pau, escolta'm, doncs... Eh, bé... Bueno, que, que passeu unes bones vacances. Igualment, bona, gràcies bones per les... Bones festes a tots els vostres oients de Ràdio Correig, que tinguin un bon Nadal i un bon any nou i una bona entrada, i gràcies per, per trucar-nos i explicar coses del Bàsquet Verga. Escolta, escolta, una cosa, una cosa, que, ara sí que... Est, eh, que me la deixava. Escolta, això del, del bàsquet sí. femení, que és, que sí. és Infover Bàsquet Verga Sallet... Sí. Ens van comentar sí. una cosa el Josep que se'n va enterar i és, sí. i és perquè se diu... Tenim, tenim, tenim dos equips, entre cometes, que juguen en, com a sallent, ¿vale? però són del bàsquet d'erga. Sí. I això el sallent ens ho va demanar pel fet que té un equip a segona catalana de femení i si no tenia una sèrie d'equips femenins, el seu primer equip no podia jugar sobre segona catalana. Carai. ¿vale? I és per tema... Jo penso que és tema, de, és tema burocràtic, eh? no hi ha res més. Ja... És sí, afecta 100% dels aquestes bàsquetvergues. És la... de bàsquetvergues. O sigui que si vosaltres Exacte. us falta alguna en eh, categoria, per exemple... No, júnior és l'altra. Eh, categoria... Quina vindria després de la júnior? Infant... Infant... No, no dic, com seríem, sènior, sots 21, júnior, cadet... Si, si per exemple en sots 21 us faltés dues noies, podríeu tibar del júnior. Podríem tibar del júnior, sí, exacte, sí, sí. Podríem sí, tibar sí. jugador, encara que sí, sigues... Sí, això, això de, bueno, de, de Berger-Sarim i això... Però jo, estem a la fase d'això que o si sigui, tens un equip a ah. mi la primera que com a mínim has de tindre dos tres equips més uh -huh. a sota. I és per això, és, és, és el tema burocràtic, jo penso que és, és una rada. El principal és que, uh -huh. que pugui jugar a la noteria. En... Us heu parat entre els dos clubs? Sí, no, els, els, i... uh -huh. sí, els seients van, escolta, dic, jo, evidentment vam dir que sí perquè avui, si està trobant el cellent, no vol dir que l'any que ve ens hi trobem el bàsquet Berga. Clar, sí, sí, que exacte. I posarà demanar un el... favor i... Digues, necessitem un equip un masculí, perquè, clar, doncs, en aquest cas tenim júniors, tenim i tenim infantil. Però si l'any que ve ens falla un d'aquests tres equips, clar, el primer equip no podria estar a primera catalana. Mm -hmm. Llavors, necessitaríem un equip. Doncs, clar, trucaríem al següent i dir que... El, el... Eh, bueno, el, sí, el vostre cadet ens el podeu deixar, i ja està. Bo, I eh? seria el revés, Berga-Cellent. Però no, són temes burocràtics. Molt bé. Bueno, Pau, ara sí, eh? Bon Nadal. Bon Nadal, homen els vostres ullins de Radio Poroix i de la comarca del Berguedà i bon any nou. I feliç any nou, exacte. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau, per prendre la trucada. Ens veiem l'any que ve, eh? Gràcies. Molt bé. que ha sigut així, una mica més bé, eh? Que carai. Bueno, no, jo ja em conformo igual, Molt bé. Vale? Aiga. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Anem a la primera ronda de, de, de, de Nadales, de Nadales, de, de, de què és, de Nadales? No, seria de felicitacions d'aquest d'aquest equip, del TAP Esports. Hola, bon dia, Raia Porreig. Mariona, un moment, que li toca... Jaume, vinga, eh? No, és que no, no podem dir-lo, això sorpresa. Sí, sí, us desitjo des de... Des de Per me i de totes les ràdios comença la ràdio molt bon Nadal, molt bones festes i que el 2013 sigui millor que aquest 2012. I seguirem, Jaume, seguirem i parlarem precisament... Del Humbleverga. Del Humbleverga, perquè com que el bàsquet descansa, ja ens el deixarem fins que tornem nosaltres, eh? Igual que, igual que el futbol. El futbol també farà la seva última jornada aquesta i fins al partit del 12 no tornarem, igual que nosaltres, eh? Humbleverga, equip de tercera catalana preferent senyor masculina. Primera fase, grup B, tretzena jornada. Humbleverga, A, H, les franqueses. Aquest és un partit on es jugarà. Al pavelló municipal de Berga, al carrer Guillem de Berguedà. Al pavelló municipal, aquí a la capital, precisament, jugaran avui a partir de dos quarts vuit. Mm -hmm. I didn't know what to do, But I noticed that I didn't really feel Now you're away You're right home Doncs aprofitarem la cançoneta per repassar una mica de l'agenda de al Berguedà, eh? Com per exemple, pot ser com que deixarem ara fins l'any que ve Hem de dir unes quantes cosetes Uh, començarem pels veterans futbol i lliga intercomarcal grup a, partit per demà a partir de les 11, un derbi gran derbi aquí al Pavelló Municipal de Porreig eh? a partir de les 11, Porreig Club Esportiu Gironella, club de futbol atlètic i perquè fa a les 11 del matí també de la mateixa hora a la capital Berga Sallent, pel que fa el grup C partit per avui a partir de 3 quarts de 4 a Cal Rosal també Cal Rosal Guardiola Abans doncs anirem a la petanca, que ells no descansen mai, eh? encara que hagin de tirar les boles amb els torrons a la butxaca ai, a, la, a la boca. Uh, primera divisió Calriera-Sallent i Gironella-Vila-Domiu-Nou perquè fa la segona divisió Castellgalí-Calriera bé, i demà per, també, bé, bueno, partits de demà que ja no cal que ho digui, demà, son, fan tots demà eh, a partir de les 9 al matí. tercera divisió Sant Vicenç-Vila-Domiu-Nou amics Cacerra-Sampadó i Viladomiu-Nou bé Navàs, com hem dit abans a partir de les 9, tots de demà Esperances malgastades Buscant oportunit Una altra prova, una altra prova que es fa uh, és, és en la seva tretzena cursa Sant Silvestre a Berga, dilluns 31 de desembre de 2012 a la plaça Viladumat Curses infantils a partir de dos quarts de sis de la tarda i la cursa dels cinc metres és a dos quarts de set uh, Què podrien dir d'això? Doncs podrien dir que que, que, que, que, que, que... que hi ha diferents categories, lògicament, que les, inscrip les inscripcions, inscripcions a totes les curses es podran fer a les botigues Interesport Serra Martí, Tàndem Esports i Bici Extrem, només fins al divendres, dia 28, a les 8, eh? Després només acceptaran inscripcions per internet, www.clubatleticverga.com www, Uh, la informació també a l'Oficina de Turisme de Berga. Telèfon, ja ho sabeu, 93 821 13 84. Repeteixo pels més lents, eh? 93 821 13 84. Es tancaran les inscripcions el dia 30 al vespre o en arribar als 600 corredors. El dia de la cursa no es farà cap inscripció, eh? Recordem, fins al divendres dia 28, a les 8 al Serra Martí, Interesport, Tandem Sports i Bici Extrem. <música> a, a Tratjant la cursa de Sant Silvestre a Berga I un Sempre, sempre Això seria per acabar bé l'any, eh? Ara tornem a parlar amb el... No? Sorpresa! Hola, et sentiu bé. Hola, doncs, m'agradaria uh, dir a tota la llança de Raia Correig desitjar-les un molt bon Nadal i unes molt bones festes i que us no, no, que la crisi no us apagui perquè ara que uh, comencem un any nou i tot serà diferent i, i tot va, aniria cap a, cap a millor i esperem que el nostre missatge arribi a totes eh, a les, nostres, a les persones que ens escolten des d'aquí i que nosaltres desitgem de tot cor el millor Endavant, força i molta salut Però no, Noi, Mariona, això no ha sigut una postal això ha sigut una carta, eh una tipus xiclopèdia, eh? ha dit tot, no s'ha deixat res, eh Eh, Jaume, no s'ha deixat res, eh? Res, res, res. Jaume Bon Junior! Però, però jo m'he fet curt, eh? M'he m'ha sent rellat, jo. M'he ja tenim l'home del motor, eh? Ha arribat l'Albert, eh? Que ens explicarà algunes cosetes, eh? Algunes de negatives, algunes però, de positives. Però un partit de, de bàsquet, eh? Per això. No tenim bàsquet, no tenim bàsquet. No, jo tinc un partit dels Sots 21. No, no. Sí? Sí. Quin dia és? És el dia... A veure què és el dia... Ah, no, no, no ah, està, no, està no. passat, sí, està també... passat, per l'any que ve. Passa que el bàsquet l'haurem de tornar a tocar, eh, perquè m'ha dit el Josep que s'ho ha treballat, eh, porta les classificacions del Club Esportiu Forex de Bàsquet sí. i les repassarem. Ara, per això, estem a la sintonia, estem en el temps, estem en entre parèntesis, estem entre cometes, parlarem i volem parlar de futbol sola. I començarem pel femení, Jaume. Sí. Tercera femenina, grup 2, 11a jornada... Futbol sala, jardineria... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Futbol sala femenina. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. no tinc en Tercera femenina, grup 2, onzena jornada. No, no, tinc la tercera, tinc la primera divisió. A a sota, a sota, a sota, a sota tercera. És el futbol sala germella. Sí, me'l la sota, la tercera femenina, jardineria. Ah, sí, sí, sí que el Uf, uh, vas anar de festa ahir? Què? Vas anar a festa ahir? Eh? No ah, Ja m'ho <ríe> Doncs el futbol se tens Casserres I la terra negra club esportiu futbol se la. A quin cama jugarà això? El pavelló municipal de Casserres. I l'àrbitre? Laura Pinyol Zaplana Una àrbitre eh Per... Que bé no? Per paitar un no, ja, ja I partit... està bé que, que hi hagi a part d'àrbits Àrbitres Exacte de, de futbol femení Vinga noies endavant Ah, noies, endavant, com diu la Mariona, eh? Aviam, doncs, eh, això, parlarem de, de... que aquest partit es jugarà aquí, a Cacerres. Avui estem despistats, eh? Jo sí que vaig que anar, vaig sortir. <ríe> vaig fer <ríe> un bolet. el sopar d'empresa. O oh, si sí, un bolet darrere, l'altre, eh? Es anava trobant, es anava lligant, eh? Doncs, eh, aquest partit, com dèiem, al futbol salatrans, Cacerres jugaran avui a partir de dos quarts de cinc aquí, al pavelló de Cacerres. I al futbol... I el futbol sala la gironella descansa. I el futbol sala la gironella descansa. Home, Jaume, Perquè faria la primera divisió femenina, eh? I ara sí que anirem tirant avall, Jaume. Eh? I Ai. començarem per la tercera tercera divisió territorial, grup 3, vuitena jornada. Ara sí, I oi? Ja canviem de futbol sala masculí, ara, eh? El masculí, no va dir no una altra. No, no. El tot futbol. i que sembla que tinguin nom femení, però. Aquí m mascul i pref preferent catalana. No no. Tercera divisió com estem. Tercera divisió territorial grup Aquí. 3, vuitena jornada. Futbol Salgi, Jardineria Coru Casserre B, Club de futbol, Sala Sam Boi B. al camp. Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Oriol Quircet Petit. Doncs ja ho sabeu, un altre partit, eh? Tenim un, el de les noies i tot seguit a darrere. Doncs l'àrbitre és gran, no Petit. És gran, és gran. Ja, ja el veuran, eh?, que a aquest partit, el, aquest partit de Cacerres. Eh, demà, però, a partir de les 6 de la tarda. Segona divisió territorial grup 2, vuitena jornada. Escola Pia, Sabadell Club Esportiu B, la Pobla de l'Illet Club de Futbol Sala. El camp. Pavelló, Escola Pia. I l'òrbitre. Abel, Medina, Sánchez. Aquest partit es jugarà avui a partir de dos quarts de set, que mirem de... de... de... de, de categoria. De sintonia. De fes amb la mate... Què et sembla, si posem la mateixa Jaume. No, ja, ja, ja, ja m'està bé Doncs vinga, primera divisió territorial grup 4, vuitena jornada Club Futbol Sala, Ciutat de Berga ACM, Assessors Sporting Prat El camp on jugarà en aquest partit El pavelló municipal d'Esports de Berga I l'àrbitre Emilio Cáceres Pujol Aquest partit es jugarà aquí a la capital avui a partir de les 4 de la tarda Hosti, mm. com estan a Cacerres, eh? Següent Natació Sabadell Ui, ui, ui saltat molt. A sota del Ai, a sota. Pues a la pèss, imaginei que Al camp. Pavelló municipal de Caserras. Eh, això, això de parlem-ne. Això de Caserras. Això del supai del premi que et va afectar, no, jaume? ja jaume, veig. Jo jo, no podem és... baixar els braços, eh? no podem anar ja estar, jo ja hem fet tot. No, això és... això per si ja, ja fa una setmana. Ja, ja, per això fa una setmana perquè no tinc això que no, no, no, no segueixes eh. Va, em sembla que una mica dormit. Estàs una mica adormit? Doncs, eh, va, ara tens Sí o no? Sí Vinga, va, eh? va tornem-hi Futbol sala, què? al Pri... camp No, no, futbol sala ah. pe... Tor Tornem salà... el partit perquè no ens n'hem enterat sí. Futbol sala, P, s'imaginer que seràs A, X, Sant -Cugat. El camp Pavelló Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Emilio Cáceres Pujol. Aquest partit és per avui, eh? eh era aquest, el que les noies, eh? L'altre jovent demà. Sí. Eh, aquest juguent futbolsal aquí a Casserres Per una altra vegada, Casserres juguen tres partits, eh? Dos avui i un per demà. Futbolsal a la PSA, imagina Cacerres. Ai, que s'han cugat. Avui a partir de les 6 de la tarda. No, falta un partit, no? Marion, eh, hosti, ens falta un partit. Hola, ens, ens falta pensada. un partit. Oita, què, Així ja es que ja i si plaguem, eh? I Així ho ja deixem. Ara. Ho deixem ja fins l'any que ve. Estem més ja l'any el 2013 que aquest, eh? Bueno, pa, fins l'any que ve, Jauma. Espera, Marion. <laughs> tornem va. Aviam, quina és falta? Aviam, ja, Jaume... El Natació Sabadell B Jaume. i el Vaganer CCR. Ai, no t'enfonsis, eh, amb, amb aquest ramoll d'aigua, no t'enfonsis. Tu ves el Tanto i tu ves, fes dret. I en, quina, camp... i en quina, aviam, quina, quina categoria parlem, Jaume, d'això? De la preferent catalana, grup 3, vuitana jornada. Ah, carai, ah, sí, és veritat. Quin has dit, a partit? Natació Sabadell B, Vaganer CCR. I a quin camp jugaran? Naus. Naus, eh? I l'àrbitre... Mariano Burgos Bonaventura. Doncs aquest partit és per avui, eh? a partir d'un quart de sis. Em que estem els dos adormits. Sí, sí, no, no, ja, ja t'he dit que... Jo avui ho tinc una mica, estic més al 2013, ara de canviar d'orell llulleres una altra vegada, perquè de lluny no m'hi veig amb aquestes, i de prop no m'hi veig amb les altres. Ara o sigui sí! Que... Mariona! Mariona. On, uh, a, primer, a primera part, eh, Mariona, farem dues parts. Què et sembla? Fantàstic. Doncs jo començaria amb el, amb el fet que Rasos de Peguera acollirà al febrer una prova d'esquí de fons de la Copa Catalana. I és que l'estació d'esquí de, de, de Rajos de Peguera, tancada des del 2006 com a pistes d'esquí alpí, acollirà aquesta temporada... Una, una, nova, una, una nova prova d'esquí de fons. Ah, sí? Del sí. campionat de Catalunya, dius? Corresponent Esclar. a la vuitena Copa Catalana d'Esquí de Fons de la Federació Catalana d'Esports Divert. Carai. És a dir, sí, sí. Molt bé, no? Sí, sí. I la prova serà organitzada pel Club d'Esquí Berguedà i, i se celebrarà el, el del 24 de febrer com a primera marxa rasos de Paguera tindrà una pista de 15 quilòmetres i serà d'estil lliure. Hi haurà també una prova infantil amb circuits de 5, 2,5, 1 i 0,5 km. Aquesta és la primera ocasió, després de les dècades, en què s'organitza una prova d'esquí nòrdic als rasos de Peguera. I bé, a nivell general, aquesta modalitat d'esquí ha guanyat participants no així a Berga i a Rasos de Peguera on, on es va viure els seus anys durant fa una trentena d'anys ara torna a reviure aquest moment Molt bé l'estació d'esquí de Rasos de Peguera va marcar alguns circuits de fons fa uns anys i més recentment ha organitzat algunes activitats de sortides amb raquetes i és que Uh, aquesta pista no, no ha fet un punt ni a part sinó que és un punt i seguit eh? Molt bé, molt bé eh? Aquesta jo, observació jo, Mariona ho, jo, jo ho aplaudeixo perquè jo era l'export d'esquí Bargadà i vaig anar a esquiar allà durant molts anys, ara ja no perquè estem en crisi, però qui sap si tornaré a esquiar allà punt ja, ja, ja. No que ho tenim molt a prop o sigui, que sí, que tenia, veces... Ho tenim, bueno, ho tenim, bueno, puigues amb el cotxe i abans d'arribar els roures, pues ja està, estallat. El que passa que ja és una altra modalitat. Hi ha molta gent que li agrada inclús més aquesta modalitat d'esquí de fons que no sí. pas l'esquí normal de baixar, eh? Oh, tant. Bueno, ja ho saben, doncs aquí ben a proper tenen unes sí. pistes d'esquí de, de fons. Tu saps que es crema de calories fent esquí? Segur, segur. Fent esquí crema les calories i a sobre es crema unes cames tremendes, supermusculades. Exacte, que tot això que diem dels sopars aquests organitzats de per Nadal, tota aquesta tasca feixuga doncs que hem de menjar tot Aquí, a casa teva, ho tens al costat. Jo ho cremes tot, clar que sí. Segona part, què et sembla? I, bueno, després ja està. Mm. Quan, quan acabes, que estàs cansat, les tines de llarani, avui fa unes quantes fraccions, i des del complet tens una setmana de xocolata exquisita, i unes cames fortes, més no puguem. Eh? I ja està, ja si t'has de ballar sardanes, ja, els bessons, ja n'hi no, ja t'ho explico. Els bessons, no beguis. Sí, sí, uh, segona sí. part, Publicitat. Mm. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Fira Mercat a Porreig.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 Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marcel 13 de Porreig o bé al telèfon 93 838 05 45. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins.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 Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la EPM. o La primera emissora del Berguedà. l'Espatlla com està? Està curada al 100%? Està millor, la veritat és que... Bueno, hem anat evolucionant, vam tenir un període que ens vam estancar una mica, que estàvem una mica preocupats perquè no evolucionàvem com haguéssim volgut, però això és el... Al final, per moltes coses que facis, és el, el propi cos que et va, et va marcar en els timings, no? Ara estem, estem molt millor,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 i, i bé, doncs anar, anar aprofitant al màxim tot el temps que tenim per arribar de la millor manera. Doncs pues poc temps, poc hola, temps que tingut hola, el Marc poc temps que ha tingut quides. el no. poc temps perquè finalment doncs, després de veure-ho molt afectat, perquè el vaig veure bastant afectat i inclús emocionat, com, sí, sí, eh? sí, sí, molt emocionat. Eh, no participarà de Descartes aquest any i això penso jo que també treu una miqueta d'interès a, a la prova. Tot, tot di... Eh, bon dia, Jaume. Bon dia a tothom. Bon dia, bon dia Albert. Estem tot di que, eh, això sí, eh, penso que el Joan Pedrero, que era el motxiller, eh, se li presenta una oportunitat espectacular, eh, perquè agafa la moto del Marc i veurem, perquè són les oportunitats que passen a la vida, no? que l'agafes un cop, eh, tires i pot plantar cara, penso jo, té l'experiència ja el Joan, veurem també el Jordi Viladoms i el Joan Barrera, que també és un incògnita. No ho tindrà tan fàcil ser el Deprés no tirar tan fàcil i bueno, però jo vaig veure el Marc molt afectat i la veritat va dir que havia Marc com a per estona molts anys penso que sí, que en tenim i és que per anar de cara has de tenir el 100%, sí, sí. és el que deia ell la setmana passada, hem d'estar al 100% i sembla que és el nervi axilar d'aquí a l'ombro, que a més imagineus ho a l'ombro, que tot el rato estàs es a a que sembla que amb un cavall doncs uh -huh. pues, eh, males notícies, però bueno, no s'acaba aquí l'any que ve hem de tornar, el seu objectiu és arribar eh, a l'abril a, a l'abril, el campionat del món de cross country, veurem eh, aquest és el seu objectiu i a partir d'aquí tornar a preparar el Dakar que segurament que el prepararà i segurament que l'any que ve es pensarà una miqueta més abans d'atacar una prova del cross country anirà més a conservar abans de, de doncs de poder patir una, una, un accident eh, des d'aquí doncs els millors desitjos pel Marc i que bueno, i que que recuperi, ja pitirà temps per anar-hi, per tornar-hi, sí. exacte. Eh, parlem ara del que ha passat aquesta setmana. Josep, també volia parlar d'aquesta primera secció dedicada doncs, pràcticament als pilots nostres, perquè eh, doncs, el motociclisme català i el, i el automobilisme doncs, va tenir un paper molt protagonista a la festa que organitza el RAC cada final de temporada, eh, amb el lliurament dels premis als, als pilots de l'entitat de del RAC. Sí el, sí, el RAC ho fa això. Sí, el RAC ho fa cada final RAC de temporada. No, RAC Canigua, el Real Automòbil Club de Catalunya. Ah, va, va. L'acte es va celebrar el dimarts, el dimarts 18 de desembre, a la seu del RAC a Barcelona, i els màxims reconeixements de la gala doncs, van ser, doncs, per exemple, per tres pilots de motociclisme, que voldria destacar jo, com han estat doncs, aquest any els campions del món, la doble títol de trial i enduro femenins, el Marc Coma també va estar en aquesta, en aquesta cerimònia, ja se'l veia doncs, no, preocupat, penso jo, ja, perquè havia de passar la prova amb el doctor Xavier Mir doncs, precisament el dijous, i tots dos doncs, van decidir que el divendres eh, doncs, farien la roda de premsa oficial. Doncs, eh, I el Marc Márquez, eh, el campió de Moto2, tots dos acompanyats doncs, del Xavi Pons, del Josep Maria Membrado, de Xavier Juste, dels pilots també Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, campió subcampió del món de MotoGP, doncs, eh, que al final, perdó, aquests dos al final no van poder, no van poder estar presents van excusar-se doncs, eh, que tenien compromisos i no van poder, però bé, se'ls va lliurar el premi evidentment, al març dels campions del 2013 també altres pilots del motociclisme van, doncs, que van rebre els trofeus van ser el subcampió del Mundial de Raids Jordi Viladoms, el que deia ara el també subcampió de Moto2, el Pol Espargaró el millor pilot de la CRT el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró i el millor rookie del Mundial eh, Jaume L'Àlex Rins. Ai, Josep. Ah, L'Àlex, sí? perdona. L'Àlex Rins, el campió d'Espanya de Moto3. Àlex eh, Màrquet, els pilots mundialistes, Toni Elias. I Àlex Màrquet, campió d'Espanya. Sí, sí. No. No, no, per tant, eh, tenim una bona cantera aquí, com sempre. I tant, Àlex Rins, Àlex Màrquet... Per això. I abans també doncs, de passar una de les notícies que aquesta setmana us voldria portar, doncs eh, voldria dir-vos que el, el motociclisme català va respondre molt bé de forma massiva a la crida de la Marató contra el Càncer. Recordem que es feia el diumenge... Doncs el circuit de Catalunya no va fallar, moltíssima gent eh, va acudir al circuit a les diferents, eh, als diferents proves que es van fer, de trial, de motociclisme, de, de cursa americana, diguem, i eh, va recaptar, si no està malament aquí, eh, 1.960 euros de donació a l'entrada a la gent, per tant, molt bé, molt bé. No? van respondre molt bé. De fet... Tot, el, tot, tot Catalunya va respondre molt bé el, el, el rècord xifre. absolut amb dos sí, sí, sí, milions eh? quan a la em portaven dos milions per tant, el motociclisme que també es boca amb la Marató i em volia acabar dient doncs, en aquesta primera secció Josep, que aquesta setmana havíem de tenir el, el Francesc Cotxarrera recordem si em agrada campió de Catalunya de, de Supermotor que no podrà ser perquè està a una gala que també es fa a Madrid avui precisament, perquè estava parlant amb el Francesc va dir que li sabia molt greu però que no podia estar perquè avui a la una, ara, ara es deu està donant els premis als pilots del Campionat de Catalunya de motociclisme. Per tant, pilots del motoclub va es Bergedà segurament a Madrid, reben el premi en el cas del Roger Bellús, car del Malcalmet, cas del Francesc Cutxarrera, cas de molts altres pilots que avui a la una se'ls illorava un premi, de la Real Federació Espanyola de Motociclisme que otorgava els premis a... més genosos a Madrid els catalans <susurra> el, dia de el dia de la loteria saps? Sí, sí. Eh, doncs, que otorgava els premis els eh, pilots del campionat de català de... de motociclisme ja sigui de trial, de, de motocross d'enduro i els d'Espanya per tant una gala que acabarà amb un dinar cap allà al voltant de les 3 o les 4 de la tarda però ens ha assegurat que després de la nostra nova temporada després de l'inici d'any cap mitjans de gener tindrem molt bones notícies perquè està, eh, està tancant amb els esponsors, està ultimant eh, la seva participació al campionat del món de Supermotor Déu-n'hi-do ja eh? Per tant, els seguirem-hi de molt a prop perquè el campionat del món de Supermotor ja té, és un nivell molt i molt alt Hi ha els bons, els bons eh? El tanto que eh, ha pot tancar un patrocini sembla molt bé Per cert, el Joan Pedregà no estarà al Dakar això en parlarem més tard i més tard farem tot el de Dakar de dalt a baix. Molt bé, Albert, doncs nosaltres farem uh, el que estem fent ara. Estem fent com unes petites felicitacions, no si t'han comentat alguna cosa, eh? sí. uh, Albert. El Genescador. Uh, bé, bueno, no, no. Felicit... El, el Premi del Genescador. Estàs firmant, ja. Estàs sí, firmant he firmat, al... he firmat, ja he ja he la sentència. Doncs, <laughs> doncs, doncs, doncs estem fent unes felicitacions de Nadal, per a la gent que ens està escoltant, comentat, no t'han comentat res els col·laboradors d'aquí, no? M'han dit alguna cosa, però no em xiven Sí, però res. bueno, doncs ara, ara em farà una i veuràs com va això. <laughs> Bé, cry, the uh, haunt... molt bon Nadal. Ui, ja. creuament de micro, esperen. T'anava començar? <ríe> Bé, bon, bon, bon, molt bon Nadal a tots i Ara. que passeu unes molt bones festes i que tingueu un molt bon any nou, que sigui millor que el que hem acabat de passar. Yeah. I nosaltres repassarem, Jaume, repassarem la, la segona divisió... Parlem de futbol. Repassarem la segona... Del femení? Del femení, sí senyor. Repassarem la segona divisió femenina, grup 4, de la dezena jornada, perquè tenim un partit que es va ajornar la setmana passada. El Manresa Club Esportiu B i el Correig Club Esportiu. I el Manresa Club Esportiu, que es va ajornar. Doncs ja tenim data per aquest partit, eh? Serà, Jaume, el dia 2 de febrer de l'any que ve, eh? Parlant d'això, parlarem, doncs, dels procs, dels propers partits, que són... Quin és, Jaume, el primer? El... El Montmajor, Futbol Club, i el Riu de Peres, Club de Futbol Atlàtic. I el camp? Municipal de Montmajor, un camp de terra. I l'àrbitre? Cristian Casaus Noguero. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4, aquí a Montmajor. Següet, Jaume. Porreig, Club Esportiu, Curp, Unió Esportiva B. El camp? Municipal de Porreig. I a l'àrbitre? Abdalaj, a Bendolou de Tahiri. Ja som, pata <laughs> El partit és per demà, a partir de dos quarts d'una. Aquí, al Municipal de Porreig. Que Déu-n'hi-do ja com està remuntant, eh? Està fent un final de primera volta, diguem-ho, o un final d'any molt bé, eh? Per cert, si Sunyeta, t'ha tocat la loteria? No sé, <ríe> no, no, sé no crec, oi no ta, crec. Oi. Home, un any et va tocar, eh? Ja ens ho vas dir. Que toqués, que, que m'hagi tocat molt, no crec, perquè si no ja ho sabria. No, ja no estaria aquí. I, ja no estaria aquí? No, ja, ja no hi ha ni micros. Bueno, bueno, però és clara que aquest any amb la loteria de la ràdio, ja la loteria que vin, que benotja, sardanes, ens tocarà Segur, segur, segur segú jo, hostia, Mariona, jo veig. Doncs Mariona sí. jo veig. què vols que toqui si ja s'ha acabat el sorteig? <ríe> <ríe> Mariona, s'ha acabat ja el sorteig. Seguim, futbol, quarta, ara m'escolto. Però tocat, oh, no no, tocat, No, no ens ja no ha ja tocat, no ens ha ja tocat. Però segur que ens ha tocat els Que no, que no ha tocat, Mariona, deixa-ho estar. Segur que tocat, Mariona. A veure, que truqui un ullent que tingui el número de la ràdio i ens ho digui. Eh? Jo sembla que no, no se sé sabrà, no sé sabrà fins a la tarda, per internet, fins a la tarda, per internet. És 9 3 8 Fins que no acabi el sorteig, no 8-2-9 9-3 8-2-2 Mariona no uh, 9-3-8-2-9 uh. 0-0-25 això 9-3-8-2-9 9 futbol el masculí ara, quarta catalana, grup 1 tretzena jornada Montmajor Futbol Club Sant Llorenç de Morons Club Esportiu El camp Municipal de Montmajor, un camp de terra. També, eh? I l'àrbitre? Daniel Díaz Luque. Sí que jugarà femení, jugarà el masculí, el femení, però ho farà avui a partir de les 4 de la tarda. Següent, aquí, a Montmajor. Casserres, Club de Futbol, Castellnou, Unió Esportiva. El camp? Municipal de Casserres. I l'àrbitre? El molt conegut José Antonio Martín Romo Parejo. El uh, partit serà aquí, Cacerres, demà a partir de les 4 de la tarda. Següent. Berga club esportiu, avinyó, club esportiu. El camp. Municipal de Berga. I l'àrbitre. Andrés Cano Ojeda. Aquest partit es jugarà aquí a la capital demà a partir de dos quarts de cinc... següent. Sembla que tots jugant a casa, eh, els bergadans? Sí. Vilada Club Esportiu Súria Club Esportiu B El camp? Municipal de Vilada L'àrbitre? Isidara Closa Argeric. Aquest partit és per avui a partir de dos quarts de cinc aquí a costat a Vilada I per trencar l'únic equip bergadà, l'únic representant d'aquesta comarca que jugarà precisament a fora quin és el partit? El Puigcerdà, club de futbol, i el Porreig, club esportiu B. Que a quin camp jugaran? El Puigcerdà, club esportiu. L'àrbitre? Miguel Ángel Jiménez Martín. Aquest partit serà demà a la capital de la Cerdanya. A partir de les 4 de la tarda, tercera catalana, grup 7, quinzena jornada. Sant Pedó, Club club de futbol, Olban club esportiu. Camp? Municipal Josep Guardiola I l'àrbitre? Aleix Pons Bertolí Aquest partit és per demà a, part a partir de dos A partir de dos quarts de cinc Següent Jaume Porrets Club Esportiu Castellbell i Vilà Club Esportiu I el camp? Uh, Municipal de Porrets I l'àrbitre? Hosti, quin nom Mar Marcelo Serguei de Pueto Savisky Ai bo, Serguei Buca <laughs> aquest partit. És per demà, aquí a municipal, eh, el que tancaran les claus i donaran les claus amb el del bar o no sé qui, o el President, l'Opurret, a partir de les 4 de la tarda. Body, següent Marganey Club Esportiu Girneia Club de Futbol Atlètic B. Ja cam. Municipal de Marganell. I l'àrbitre? Lluís Muñoz Rodríguez. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de <fixi> Sant Salvador de Cercs, per Ignasi Puig, Club de Futbol. A camp? Municipal Sant Jordi de Cercs. I l'àrbitre? Jordi Segú García. Aquest partit és per avui, a partir de les quatre de la tarda, aquí a Sant Jordi de Cercs. <fixi> Segona catalana, grup 4, quinzena jornada... Oàrbic, Jironella, Club de Futbol Atlètic. El camp. Estadis, Torres i Bages, Gesnat. Gespa natural, eh? Ah, I l'àrbitre? Sergio Pérez Sánchez. Aquest partit serà per demà a partir de tres quarts de dotze. Primera catalana, grup 1, quinzena jornada. Havia Unió Esportiva Sant Cristóbal-C.P al camp. Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Xavier Rubio Ponati. Ai, Ponsati. Ai, aquest partit, aquest partit, el líder d'Avià no es vol confiar avui a casa amb el Cuer Sant Cristòbal i és que amb baixes importants com les d'Àlex Aleix Revilla per sanció o el porter Marc Coll que va recaure dissabte de la seva lesió muscular i amb el dubte de Dani Súcias, l'Avià té aquesta tarda, a partir de dos quarts de quatre, la visita del cué del grup 1 de la primera catalana al Sant Cristóbal. L'entrenador dels bergadans, Joan Prat, que es recupera Miguel Baena després d'unes setmanes de baixa per lesió, recel·la del conjunt de Terrassa. Aquest tipus de partits són normalment els més complicats perquè no és fàcil que els jugadors surtin mentalitzats d'agudament. Tal i com s'ha vist fins ara, en aquesta competició no et pots confiar mai. Per això hem de sortir amb el mono de treball i l'equip ha de demostrar el seu potencial tot i les baixes importants que hi ha. L'Avià va poder conservar el liderat el cap de setmana passat, tot i només poder empatar a casa amb el Farners, en un partit en què els locals van desplegar un bon joc, però van topar amb unes decisions arbitrals adverses. Ara, però, el Cerdanyol ha segon classificat dels mateixos punts que l'Avià. Nosaltres, eh, abans hem parlat del Gironella que juga al Vic, també tenim cosetes per comentar aquest partit eh, de la segona catalana. I és que després de quatre partits sense perdre amb dues victòries en els seus dos derbis intercomunicals, amb el sellent 0-5 amb la Manresa 1-0, el Gironella ha de visitar demà l'ORB a partir de 3-4-12. Els gironellencs, que encara es troben en posició de descens, són amants penúltims amb 14 punts, juguen al camp d'un equip que es troba a la zona mitja de la classificació amb 17 punts. Xavi Posa, el del Gironella ha manifestat que tornava a tenir baixes per les delitos, per sanció, Moï, per la feina, Omena, Marcel Codina i possiblement Toni Sibila, per sanció. Tot això està clar que l'estat d'ànim i la confiança han crescut amb bons resultats. Doncs aviam, què, què podríem fer? Què us podria fer fer ara? Eh? Encara hi coses per explicar per això? So, eh? Hi ha coses, ja sé que ho has explicat tu, Jaume, però farem una, la segona part de... Eh? Mariona, segona Mariona. part. Però ràpidament, eh? Ràpidament, ràpidament, què ens falta? Va, què ens falta? Molt hola, hola, hola, hola! Mira, anem per feina. Dugues felicitacions. No cridis gaire, eh, Mariona. Ara, per darrere, projecte pilot al Bargadà per generar activitat econòmica, econòmica a través de l'esport. Molt bé, m'agrada que barregis aquests dos sí. termes, Mariona. Sí, i és que el Vicent, el, el vicepresident de, de, de la primera... O sigui, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, i el vicepresident segons i també el president del Consorci de Formació i d'Iniciatives de, de CERC del Berguedà, Ferran Civil, han presentat aquest matí el projecte d'esport i feina al Consell Comarcal del Berguedà territori pilot on s'implantarà aquesta estratègia dissenyada per la Diputació amb l'objectiu de generar activitat econòmica i ocupació a partir de l'activitat física i l'esport. Molt important. L'estratègia aplicada al Berguedà se centra en l'esport i la natura i ha de servir per testar les mesures dissenyades en base als resultats obtinguts millorar, aprofundir, modificar o ampliar les mesures per tal que les polítiques realitzades siguin aplicades als altres territoris de la comarca. El projecte combina un seguit d'accions que pretenen l'aprofitament o sigui, del medi natural per captar més activitats esportives i impulsar metodologies i formació que donin suport a aquest procés. Les accions que executaran i es divideixen són en quatre parts:' o seguir aprofitar els serveis esportius, la professionalitat de l'activitat esportiva l'esport, la promoció de l'esport i l'ocupació per últim, l'esport que dóna suport al, al desenvolupament de l'oferta de feina. Això és el que s'ha fet. Molt bé, Mariona, doncs ara anem a repassar molt ràpidament, com sempre fem. Eh? No és que repassi No és que repassi, és veritat, és veritat jo me'n recordava, Josep. Doncs venga va, primer, no, primer farem la, uh, la, les, una de les moltes felicitacions. En aquest cas, ara... Doncs jo, de tot cor, eh, Josep, Mariona, Jaume, eh, Uiens, tots, eh, ara més que mai, us desitjo a tots un molt bon Nadal i un feliç i millor any 2013. Josep, quan vulguis Bé, us faré un petit resum dels equips d'equipo reig De com han acabat aquest, aquest any I les clasificacions uh, De tercera catalana El, fem, el senyor Femení De moment va a 11 Amb 9 partits jugats 3 guanyats i 6 perduts Amb 40, 494 punts a favor I en contra I country, 509 a favor El sots 21 masculí uh, Va deuem 4 guanyats i 8 partits 691 punts a favor i 712 punts en contra el júnel femení de nivell A marxa 15, è amb un guanyat i 11 perduts amb 514 punts a favor i 766 punts en contra el caden masculí nivell B, que ha acabat segon la primera fase amb 4 guanyats i 4 perduts, amb 425 punts a favor i 370 punts en contra, i l'infantil masculí eh, nivell C, que ha acabat 5 a la primera fase zero guanyats i set perduts amb 229 punts a favor i 479 punts en contra. La valoració si fessin una valoració seria d'un 7, Jo crec perquè tenim lin infantil masculí que ha acabat força avall, cinques i no han pujat, en canvi el querem masculí, pugen de nivell, van a nivell 1. Els júnis estan a nivell ja ho hemm explicar abans sí. que estan aixòò o sigui estan força bé perquè a més han guanyat un partit. El sots 21 va de UE, però ha fet una línia ascendent. Va començar força malament, però ara ja està fent una pujada. I, uh, i el, el, tercer, el senyor femení bueno, està en la tercera catalana, que és força amunt. Molt bé. Llavors, es parla una miqueta tota de la lligandesa. Uh, molt, molt poc, Josep, eh? Sí. Ràpidament, que ens falten 3 minuts. I la secció és uh, llarga, llarga, qui havia per parlar del dàcar. Ens <ríe> ho imaginem, eh? Va molt ràpid, el Manresa jugó aquesta vegada contra un dels millors equips de la Lliga, on hi ha tres ex Rafa Martina, eh, Rodrigo San Miguel i Justin Dolman. En canvi, la penya s'enfrontarà al poderós Estudiantes de Germán Gabriel, Jason Granger, Tariq Kierskay i Jason i um, Cal English, en directe per Esport 3 demà a la, un quart d'una de, del migdia. I després de fer la pena contra Obradoiro, el Barça jugarà contra un unicaja que fitxa un nou jugador Andy Panko a l'antic la, el passat MVP de la, la passada temporada Molt bé Josep, doncs tanquem el bàsquet i anem a repassar molt ràpidament com no, eh? perquè ja no, no seria normal si no repasséssim ràpidament això <ríe> Hola, sóc el Pep Sonyer eh, representant d'aquest programa eh? Eh, només eh, felicitar-vos amb nom meu i d'aquest programa del tap Esports, que passeu un bon Nadal i feliç any nou! Albert, des d'ara fins que... ens tallin? Doncs va! Dacarrr! som doncs comencem parlant de lo que serà aquesta edició del 2013, recordant després de la caiguda del Marc doncs comencem parlant de com començarà la prova. La prova començarà el dia 2 de gener, El lloc de les verificacions tècniques i administratives d'aquesta prova, estarà instal·lat al barri de la Magdalena, que no és ni a Berga, ni a Porreig, eh, on es convocarà els participants de, doncs, de la prova sud-americana a les dues de la tarda, al village Dakar, lloc de trobada de tots, tots, tots els pilots. Les verificacions seran el dia 2 eh, d'11 de del matí a 11 de la vespre, el dia 3 d'11 de del matí a 11 de la vespre i el dia 4 de eh, 10 del matí a 4 de la tarda. Tots aquests pilots que no passin aquestes verificacions administratives i tècniques no podran participar a l'edició del 2013. Vull recordar-vos també doncs, que abans de prendre la sortida, els pilots del DECAR 2013 es presentaran davant del públic en un podi que estarà muntat a la platja de Chorrillos, eh? Uh, espectacle, doncs, que promet és el Villas del Dakar i la sortida on la gent es trobarà amb tots els aficionats, des de les 8 del matí fins a la 1 de la tarda. Us vull dir que aquesta edició del Dakar, que sortirà des de Lima, fins a tornar al lloc de trobar d'altre cop, seran més de 8.000 quilòmetres els que aquest cop els participants en uh, aquesta ocasió i ara anem a repassar molt ràpidament el recorregut Josep, m'ajudes? Vinga, començarem etapa 1 el dia 5 de gener que és la de Lima-Pisco uh, una etapa d'enllaç de 250 km per acabar fent una etapa conometrada de només 13 km um, diumenge el 6 de gener Pisco-Pisco amb un enllaç de 85 quilòmetres i un especial de 242 quilòmetres. Aquí ja comença a haver tot de sorra, eh? 100% sorra. El dilluns 7 de gener, etapa 3, Pisco-Nasca, un enllaç de 5 quilòmetres i un especial de 243 quilòmetres. L'etapa 4 del dimarts dia 8 de gener, Nasca-Araquipa, les motos i els quads correran un espe... enlla... enllaç de 429 quilòmetres i un especial de 289. En canvi, els cotxes i camions... Faran un enllaç de 429 km i un especial de 288. Això ho explicaré més endavant, eh? perquè uns fan més i altres fan menys. Això és bo que la gent no pugui saber. Eh? Dimecres 9 de gener, els pilots ja arribaran a, a territori xilè, amb l'etapa d'Arequipa, Arica. També passen coses aquí sempre. Els cotxes faran eh, un enllaç de 337 km i un especial de 172, mentre que les motos faran un enllaç de 275 i un especial de 136. El dijous 10 de gener faran Arica Calama, amb un enllaç de 331 quilòmetres i un especial de 450 quilòmetres. Divendres, etapa 7 Calama Salta, eh, motos 586 d'enllaç, és moltíssim, i un especial de 220. Cotxes, enllaç 534 i cronometrats 220. El dissabte, 12 de gener, Salta Sant Miguel de Tucumán, les motos i els quarts correran un enllaç de 147 quilòmetres i una especial de 491. Els cotxes, 379 quilòmetres d'enllaç i 470 d'especial. En canvi, els camions, 393 d'enllaç i 153 d'especial. Diumenge, molts agrairan arribar aquí. Jornada de descans a Sant Miguel de Tucumán. Dilluns, Josep. No, no tinc aquest. Tinc Dilluns, etapa 9, Sant Miguel de Tucumán, Córdoba. Eh, les motos 259 d'enllaç eh, 593 cronometrats els camions eh, 400, és que estava malament, eh, perdoneu 406 d'enllaç, 293 de cronometrats motos i cotxes faran el mateix aquí dimarts dia 15 de gener a eh, Córdova La Rioja la Rioja, motos i quarts un enllaç 279 km i un especial de 357 els cotxes i camions 279 km enllaç i 353 especial. Una de les etapes claus el dimecres 16, la Rioja Fianbala, on deia Marcoma que es decideixen moltes coses, o oh, no passa res. Etapa 11. Eh, els cotxes, eh, 262 km d'enllaç i 219 de cronometrats. Les motos, 262 d'enllaç i 221 de cronometrats. A L'etapa 12, dijous 17 de gener, Fianbalà Corapo, eh, tots, tots els participants faran un enllaç de 396 km i una especial de 309 km. Divendres 18, penúltima etapa, Copiapo, La Serena, enllaç tots, 294 km, especial 441. Dissabte 19 de gener, La, la Serena, Santiago de Chile, um, tots faran un enllaç de 500 quilòmetres i un especial de 122. Última etapa, eh? atenció que l'enllaç és de 502 quilòmetres, per tant, Déu-n'hi-do. I això, doncs Pep, és tot el que és el recorregut, només dius doncs, que motos eh, principals favorits són Silvio Depré, Joan Barreda, Xaleco López, Paul, de Barça, Paul, Anderson Ull de Balsetter, Joan Pedraró, molta sort, Gerard Ferrés, molta sort, tots el que no siguin aquests, malament. I amb cotxes, recordem, no podem pesar els motos perquè a més a més tenen uns noms com els árbitres que diu el Jaume, amb, amb, amb, amb cotxes. Um, favorits, favorits. No sé Nani jo, Roma jo, No, no, no m'atreveixo a dir Sí, Nani Roma sí I Estefan Petre Anselm No m'atreveixo al projecte Ni de Carlos Sany Ni de Nassera Latilla No sé com anirà Segurament que ve Tot i que diu que Carlos Sany No ha provat el cotxe Per tant arriben aquí I no ens eh, oblidem tampoc De Genial de Villers eh, Que també està allà I per acabar Josep Últimament Només dir En Formula 1 Hi haurà poquets canvis En programes endavant Un dels canvis seran Que els pneumàtics d'aquest any Seran més tous Per tant el fort serà al mitjà i que els alerons no seran tan flexibles, hauran de ser més rígids, per tant el això res, és... No el DRS no es podrà fer servir el dissabte tampoc, per tant moltes novetats. I acabar, Sebastián Loeb eh, ja ha dit a quins ratllis estarà el 2013. El primer serà el de ratlla Montecarlo, el segon serà el Suècia, el tercer serà el ratlla de casa seva, de França i el quart la va escollir l'atzar perquè no sabia què fer i va sortir el ratlli d'Argentina. Ah. Mala sort, no estarà el ratll a Catalunya. Doncs amb aquestes es despedirem, com sempre. Eh? Nosaltres parlarem al Facebook. quan som, Jaume? 826 amistats al Facebook. Moltes gràcies. Bona, bon Nadal, bones festes i fins l'any que ve. De part d'això, de tots els Tapesports, eh? Molt, bones I festes. I adeu i molts eh, petons. Jo m'agradaria un moment Molta, molts dedicar ànims. aquesta secció eh, a un gran company, amistat, que ens va deixar aquesta setmana injustament, el Ramon Moixí. Des d'aquí jo li dedico aquest programa amb ell. Doncs nosaltres ens afegim al teu, a la teva dedicatòria, eh? Tapesports, per ell, eh? Moltes gràcies d'estar. Fins l'any que ve, eh, fins al sí, dia 12. Fins, fins l'any que ve, home, fins al 2013. Nomens i torrons, home. Salut, bons patunets i